alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat Di tengah arus globalisasi masa kini Yang pertama Alaikum jamaah hendaklah kalian berjamaah apa? Karena serigala hanya akan menerkam al-ganam al-qasiyah Iaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah Maka yang sudah hijrah buat komunitas ada namanya komunitas hijrah ada namanya komunitas ngaji yuk yuk ngaji ada namanya komunitas ngaji Merdeka ada namanya macam-macam silakan bukan untuklahih komunitas itu nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama ngumpul akan dipertemukan ini konsepnya dalam bidang teknik ini konsepnya dalam bidang sastra nanti ada program-program agama yang komunitas nih saling bertemu Tegur Sapa, ketemunya di mana? Di masjid Itu yang diajarkan Nabi di masjid Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustaz Somad datang dari Pekanbaru Riau Kami ketemu sama-sama Sholat Ketemu di masjid Raya Bintar Senang, kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabok waktu itu Kami waktu itu sama-sama dugam Itulah duduk sambil gemetar buat komunitas. Yang kedua terus adakan inovasi. Jangan kaku baku. Sudah jelas kajiannya itu ke itu saja. Kita buat model gaya baru. Anak-anak muda ini nggak mau cuma ngaji begini. Dia maunya pakai infokus. Ada nonton bareng. Ada macam-macam dibuat inovasi inovasi. Buat pelatihan pelatihan. Kami enggak maulah kalau pengajian sama Ustaz Somad jadul pakai sarung, pakai peci. Kami maunya ustaz yang sorbannya di depan, rambutnya. Oke, okay, nggak masalah. kesiknya saja. Isinya tetap iman dan Islam. hanya nah, anak-anak muda, orang tua mendidik dari rumah, masyarakat-masyarakat pendidik. Ini banyak orang tua tidak mendidik. Dia yang menjerumuskan anak ini. Kamu sudah punya pacar, belum ma. kata ustad nggak boleh pacaran aja. Ntar dosanya mama yang nanggung. <lars> <lars> Ini orang tua menjerumuskan anak. Kamu pakai jilbab jangan rapat terlalu rapat, nanti payah lakunya. Maka seperti membangun istana. Anak cantik di tepi pantai, istananya bagus sudah pengajian dan ngaji. Eh sampai di rumah disiram lagi dengan air ombak, hilang. Siapa yang membuat orang tua? orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi, nasrani menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Apapun profesimu, engkau adalah pendidik. Engkau insinyur, insinyur yang mendidik. Engkau teknik, technical yang mendidik. Engkau programmer komputer, programmer yang mendidik. Maka kita akan menjadi umat yang menjadi mendidik man ala khairin fadahu mithlu ajri fa'ilihi siapa yang menunjukkan jalan kebaikan dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya ustaz apa hukumnya memanjangkan kuku azfaraka kukumu inasyaitana yaqaudu ma ta'ala setan duduk di kuku yang panjang menyiapkan kuku panjang sudah menyiapkan lima sit untuk setan seat satu, seat dua, seat ini dekat jendela saya panjangin satu Pak Ustaz untuk ngorek telinga enggak apa-apa, satu tinggal letak telinga saya dari Aceh ini jamaah yang paling banyak pahalanya, dari Aceh langsung kembali Saya dulu mengaji di Aceh Besar sebelum saya ke Jakarta Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang solat, zikir Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajuh Dan kami juga sering ziarah ke makam awliya Di sana kami membaca tahlil zikir Bagaimana pandangan ustaz tentang tawajuh Tawajuh wajah wajh tawajjaha ya tawajjuh aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khusyu berzikir afdalu dzikri fa'lam anna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Apa dalil zikir lah ilahillah hadis nabi akhbarul zikri lah ilahillah mengapa zikir mesti kuat kuat bukankah Quran mengatakan zikir walkurabakafinafsika sebutlah Tuhanmu dalam dirimu jangan kuat kuat dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri bil Jahri bil Zikri kenapa zikir kuat untuk mengusir hantu setan karena ketika azan dikumandangkan setan lari sampai terkentut-kentut wa alaiha duratib Allahu akbar Allahu akbar kata oh. anjing melolong melihat setan lari kabur Makanya yang muazzin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allah, Allah kuat. Kata setan ini serius enggak nih? Kalau serius, saya kabur ke dia? Oleh sebab itu, zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? karena jelas di dalam Quran dikatakan watkurrupa ka fi nafsika zikir dengan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaru kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa iza quri'al Quran kalau ada orang baca Quran fastamiu dengan wa ansitu diam la'allakum turhamun kalau ada orang baca Quran kamu jangan bersuara kuat-kuat ada qari baca Quran di sini bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah boleh jadi saudara tuajum apa hukumnya ziarah kubur Kuntuna haitukum anziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. karena dulu ziarah kubur tiga. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai, fulan bin fulan enggak pernah kalah. Hai, fulan bin fulan orang kaya. Hai, fulan bin fulan. Alhaqumur takathur. Kamu sombong menyombong. Hatta zur tumul. Makabir. Sampai kubur pun kalian sombong menyombong. Dua, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh. Bahan tu segala hantu setan tolong buat aku kaya, lalu datang jinnya muncul. Wanitbir. Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri, anak sudah meninggal sepuluh tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. tidak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk tiga, yang pertama, tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua, turid -kul kuluk, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur. <laughs> Apa yang kau tangiskan, mengingat mati, sertifikasiku belum cair <SILENCIO> Air mata buaya Saya mau tanya Pak Ustaz, saya mau tanya abati, abati artinya my father Oke okay, my son, apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti hvad er det, jeg vil curang, til dig? Jeg vil sige til dig, at du vil sige til mig, at du vil sige til mig, at du vil sige di mig, at akan ada orang til mig, at du mikul sapi. til mikul kambing, mikul sapi Mikul til mig, Ada nanti yang kita lihat mikul. Mikul apa? Kijang inofa. Plat merah. Tapi mikul yang remeh temeh sepele, Jangan pernah curang. Ittaqu zulma. Takutlah pada perbuatan zalim. Fa'inna zulma zulumatun yaum al-qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota. Kita akan mencari mereka. Dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifri Berkumpul semuanya Kemana kita mau mencari mereka di akhirat Bayar sekarang Pak Ustaz, pertanyaan saya ada salah satu da'i menjelaskan Doa satu orang Rasulullah Sama dengan doanya 40 kiai ahwal Apakah benar demikian mohon penjelasannya Dalil tertinggi Al-Quran Di bawah Al-Quran hadis Di bawah hadis khabar sahabat Di bawah khabar asar tabi'in Di bawah asar fatwa ijtihad ulama Saya belum menemukan hadisnya Boleh jadi motivasi untuk menghormati alil bait. Karena ketika Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas Secara umur lebih tua Zaid bin Sabit Tapi Zaid bin sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku kata Abdullah bin Abbas? Karena kamu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berijtihad karena ini punya nasab baik dengan nabi, bahkan jadi imam pun. Hafalannya sama. Paham fikihnya sama. Tapi yang ini Nasabnya lebih mulia, maka yang bernasab lebih mulia, lebih dikedepankan daripada yang tidak bernasab mulia. Nah, ini masalah nasab. Tapi orang mulia bukan karena nasab, tapi kalau dia memang sudah taat, nasabnya itu menambah kemuliaannya. Nah, ini tentang masalah yang antara ahli bait dengan bukan ahli bait semoga Ustaz dalam lindungan Allah, amin apa bisa kita mengatakan, mengucap, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaqi tapi cuma belajar mendengar melihat hanya melalui Youtube, contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustaz di Youtube, kita mengakui Pak Ustaz sebagai guru ajaz tu muhadarati aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin, muslimat yang ada di masjid Raya bin taruh pagi ini maka dijawab aku terima aku ijazahkan buku 30 fatwa ramadhan 33 tanya jawab kurban 99 tanya jawab solat dan 37 masalah populer aku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di masjid raya bintaro maka dijawab aku terima ijazah itu maka kita resmi punya hubungan guru dan murid Adapun yang tak paham, dia bisa tanya saya Udah tanya ke WA Ustaz, Ustaz cuman baca aja Kenapa enggak Ustaz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan 999, belum terbaca <lacht> <lacht> Kenapa wudhu' yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6 Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku Usapkanlah kepala kedua kaki hingga mata kaki Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur Membasuh kedua telinga Al-Quran global Penjelasan globalnya hadis Wa anzalna ilai kadhikara. Aku turunkan Al Quran ini kepadamu ya Muhammad. Ini global. Litu bayin supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah. Maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau melihat uduk Nabi kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air Lalu Uthman membersihkan tangannya Lalu dia memasukkan air Ke mulut dan ke hidung Mulut matmadah Hidung istinsa Bagus menarik air ke hidung Naik ke otak Membantu naiknya oksigen Yang kurang dari jantung Bagus Yang flu filet Tarik ke atas <guss> Bagus Sakit koh sad. Iyalah Itu sunnah. Hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka. Wa milal marafik. Tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun syarat wajib sunnah? Tidak. Sunnah. Adapun kalau ada orang yang dia dari, ya enggak apa-apa. Tapi ada hikmah luar biasa kata Pak dokter nih. Ustaz Somad, ya. Kenapa kalau wudu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. <SILENCIO> begitu caranya kalau kita nggak tahu jawaban. <SILENCIO> Setelah itu Pak dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya, kami dokter bedah. Kalau mau ngoperasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku Terus saya tanya, Pak dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia enggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. <SILENCIO> Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril bersih karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkudis. Lihat hikmahnya. Nah, beli Fikih Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih, Islam, Sulaiman, Rasid Mazhab Syafi'i. Simple untuk pemula. Harga Rp40.000. Kalau lebih, tidak tanggungjawab saya. <laughs> Setelah itu, Wamsa obero usap kepala, tiga riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya. Kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang ngatakan, kena dikit aja sudah sah. Riwayat 2. Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan, kepala basah seperempat. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan nyambung ke telinga. Tiga versi. Jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah. Versi 2 sah. Versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang tidak wujud. Pun tetap sah. Karena tayang bom. Ambil tanah. Pukul. Bel tanah. Pukul. Wajah sekali. Sekali saja. Bel tanah. Pukul. Buka. Terusak. Satu, dua, tiga. Satu untuk bawah dua untuk yang dalam tiga untuk sih 1, dua tiga satu tayamum satu salat nanti mau salat lagi tayammum lagi tidak pakai kumur-kumur <laughs> Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allah maja'alni minal tawabin. Waja'alni minal mutatafirin. Waja'alni minal ibadika salihin. Dari tempat huduk naik ke atas masjid. enggak boleh tashbik. Tashbik menggerakkan jari jaman Kreta, kreta, kreta, kreta, kreta, kreta, kreta. Tak boleh. Kenapa? Merusak kehusuan hati. Tasbih tidak boleh. Tasbih semua. Gimana loh? Subhanallah. Subhan <ikat> La lagi ngobrol kat buntu arah. Tawab tujuh putaran. Dimulai dari hajar aswad. Rukun Yamani. Nyentuh. Mana ada dalam Al had Quran. Hadis. <dengan enggak dengawa>. Kapan waktu salat taubat? Unlimited. No pagi, mau siang, mau malam, tapi bagus malam. Karena malam itu sepi, sunyi, dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2. Gol. Nggak <gul> ada sepinya dunia. Tadi malam saya bangun jam 2, mau salat jam 3, jam 4. Lewat ada depan. Bum. Jangan beribadah nunggu sepi. enggak akan beribadah. Salat sunat tasbih. Bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kata Ustaz ini pagi, kata Ustaz ini siang, kata Ustaz ini malam. Terus satu pun belum bisa saya putuskan. <laughs> Kalau salat wudhu Pak Ustaz, salat wudhu langsung setelah <coughs> setelah wudhu. Usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal. Sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu <Sang> dafa'na 'alaika baina yadaya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Kresek kresek kresek kresek kresek kresek. Hebatnya Bilal, berkulit hitam, buta, miskin hamba saya, sandalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Makanya sama orang hitam. Saya suka sama orang, -orang Afrika, ya. terasa kita lebih putih. Bolehkah solat dilakukan di antara solat qabliyah dan solat fardhu? Boleh. Habis solat qabliyah, waktu masih panjang. Ada 15 minit antara azan dan iqamat, 15 minit. Boleh, enggak salah. Pak Ustad, saya bekerja di sebuah restoran. Alhamdulillah, saya kalau di restoran kerja mungkin bisa gemuk. Pemiliknya bukan orang Islam. Nah, na Kalau modal yang digunakan berasal dari riba, apakah saya sebagai karyawan terkena riba? Tidak, karena tidak ada hubungan langsung sama seperti orang yang jual makanan di rumah makan. Datang orang mau belanja, boh, beli nasi dua bungkus. Uang kamu dari riba atau dari mana? Tama bapak jual semen. Datang orang mau beli. Pak, semen 2 sak. Ini uangnya dari mana nih? Riba toh enggak? Karena kita tak ada hubungan dengan dia. Barang yang kita jual halal. Kamu menjual jasa, tenaga. Mana dalilnya? Enak eh, aja ngomong. Tadalnya mana? Sayyidina Ali pernah bekerja mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak melarang. Orang Yahudi itu kerjanya riba. Dia mengambil upah menimba air karena sumur dalam. Boleh bekerja selama tidak ada hubungan agama. Tapi kalau sudah dia paksa kita kristenisasi, walaanahambil nama ambatum, walaantumambil nama ambut lakum dinukom, walian. Saya seorang supervisor di restoran Apakah saya ikut berdosa kalau stok tidak solat Apa yang efektif untuk karyawan stok Kita pakai sip-sip Sip kamu solat ini, sip ini, solat jumat ganti-gantian Kalau kita kuat maka orang segan Tapi kalau kita lemah orang lihat dulu dia tes dulu ah ini bisa kita tekan Kita harus berprinsip Bagaimana definisi Tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah Sedangkan yang lain ada membagi Tauhid Tauhid rububiyah, Tauhid uluhiyah, Tauhid asma' wa sifat Itu ijtihad ibnu Taimiyah. Hidupnya di abad ketujuh, abad kedelapan Dia yang mengeluarkan ijtihad ini Rububiyah, Uluhiyah, Asma' as-sifat. Sedangkan Imam Ash'ari, Ash'ariyah Memakai sifat dua puluh Wujud, Qidam, Baqa Mukhalafatulil Hawadith, Qiyamuhu bin Namsihi Wahdaniyah, Qudrat, Iradat Ilmun, Hayat, Sama, Basar, Kalam Dikaji itu dalam ilmu Tauhid Tadi malam dari pesantren Darul Mustafa kiai uh, Ubaidillah Oke, okay, Uba Hamdan. Ah ha, saya tanya-tanya di sana ada mengkaji tauhid. Nah, ikuti kajian tauhid. Pak Ustaz batal enggak solat orang yang bergerak Tiga kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu akbar, pukulul aswadain fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam meskipun engkau sedang solat Lewat ular dia pukul. Tu nggak mesti sekali. Saya lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit. Tiba-tiba nggak ada angin, enggak ada hujan, salat dia di depan ada kolam. Tiba-tiba datang orang buta. Maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu lewatkan. Tapi jangan ngomong. Jangan. Jangan sini lagi ya, Pak ya. Heeh kalau yang tidak ada hajat maka batal namanya harakah ajnabi. Semua tahun saya katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum tadinya 2 orang ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat ini termasuk hajat mundurnya dia itu, itu hajat bukan gerakan ajanabiyah hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada salat itu sendiri karena kalau tidak diatur, sohbnya kacau balau gerakan yang tidak ada hajat sama sekali itu yang tak betul Allahuakbar Ih, siapa yang tulis tadi? betul Mohon penjelasan tentang akidah Ash'ariyah. Akidah Ash'ariyah Sifat 20 tentang sifat Allah Tapi jangan katakan sifat Allah Hanya 20. Itu akar-akarnya Saja. Nanti dia akan punya batang Punya cabang dikaji dalam tauhid. Kemudian tentang ayat-ayat Yang mutasyabihat Ash'ariyah tidak berpegang kepada teks Yadullah fauqa Aidihim. Tangan Allah Di atas tangan mereka Oh Allah punya tangan. Maka makna tangan Di situ adalah kuasa Allah. Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Bukan maknanya Allah duduk di atas arasy. Allah maha kuasa sampai arasy itu pun dikuasainya. Itu takwil untuk menjaga jangan sampai mentajsimkan, memfisikalisasikan Allah. Karena kalau sampai Allah disamakan dengan makhluk, batallah imannya karena dua ayat, "Walam yakullahu kufuwan ahad." Ayat satu lagi, "Laisa Tidak ada satu setara dengan Allah Tak Ustaz, saya seorang Wedding photographer Foto kawinan Apa hukumnya Kalau saya harus memotret pernikahan Pasangan muslim di tempat ibadahnya Jangan Karena sedikit banyak matamu memandang Telingamu mendengar Tengamu mendengar telingamu mendengar masuk ke hati matamu mendengar melihat masuk ke hati setiap hari seminggu sekali itu yang kau lihat itu yang kau dengar itu yang kau lihat itu yang kau dengar itu yang kau lihat itu yang kau dengar <muk> di saat kau akan sakratul maut nanti apa yang sering kau dengar kau lihat itu akan datang <muklan> <muklan> <muklan> <muklan> <muklan> <muklan> Makanya sering-sering dengar MP3 Quran, sering-sering dengar suara azan. Apa yang terngiang di telinga, itulah nanti akan. Kalau dia selalu dengar tadi, Ar-Rahman. Ar-Rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alamal al bayan pas kita sedang nyetir atau sedang naik motor atau sedang di jalan pasti datang suara ayat itu terngiang-ngiang atau bahkan pas mau tidur dia memori yang terus berputar tapi kalau kita dengar musik lagu segala macam dia akan datang berpengaruh maka engkau khususkan fotografer untuk muslim muslimah untuk khitanan untuk banyak acara-acara lain bakatmu tidak akan hilang Apakah setelah solat Israq masih berboleh solat sunat duha awal dan akhir duha? Ya. Mana dalilnya? Yusalli masha'a. Nabi solat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah. Itu menunjukkan solat duha unlimited edition. Tak ada batasan. Apa beda duha dengan Israq? Waktunya sama. Lima, lima puluh duha. Lima-lima puluh israq juga. Apa bedanya? Kalau solat subuhnya di masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, solat sunat luar kahan namanya israq. Tapi kalau solatnya tidak di masjid, atau setelah solat di masjid pulang ke rumah, solat dia namanya duha sampai waktu zuhur 15 menit menjelang azan zuhur bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Salatul lail wal nahar masna masna. Salatnya 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Tapi jangan gara-gara ngejar yang sunat yang wajib tinggal. Kita datang ke kantor, antrian panjang. Nih kok panjang antrian? Pegawainya sedang solat sunat Pak Ustaz. Ini namanya alim tapi jahil bin mahlul. Alim kelihatannya Melayani orang masyarakat wajib Solat sunat, duha sunat Maka jangan dahulukan yang sunat dari yang wajib Sebelum berangkat solat sunat duluan Nanti di tempat kerja tinggal bekerja kewajiban Apa hukumnya menyambut orang Nasrani masuk ke masjid Mengadakan penyambutan seakan-akan seiman dengan kita Apalagi di zaman-zaman Coblos nomor sekian Ini sudah masuk unsur politis. Jangan sampai ada orang non-muslim masuk ke masjid kita karena bukan sekedar masuknya tapi sudah simbol apalagi sampai dialu-alukan dimuliakan pengurus masjid bertanggungjawab hadapan Allah Subhanahu SWT ingat kita akan ditanya kalau bapak ditekan oleh konglomerat, pejabat, orang kaya bapak buat surat pengunduran diri saya yang bertanda tangan di bawah ini daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah saya diamanahkan jadi ketua dengan ini saya mengundurkan diri, saya tak sanggup menghadapi Azab Allah di akhirat nanti kalau sanggup laksanakan kalau tak sanggup tinggalkan karena bagaimanapun ini amanah harus dijaga bukan masalah non-muslimnya tapi ada unsur politis dibalik ingat siasat penuh al-siasat khidat ah, politik penuh dengan tipu muslihat saya ingin bertanya benarkah manhaj Islam itu harus salam seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat Iya Mana dalilnya? Hadis. Qairul quran qarni. Sebaik-baik abad-abadku. Thumalladzina ilunahum. Satu abad sesudah itu. Thumalladzina ilunahum. Satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama disebut dengan salaf. Empat, lima, enam sampai sekarang disebut dengan khalaf. Tiga abad pertama salaf. Empat sampai seterusnya khalaf. Disebut dengan salafus salih Nah, apakah Ash'ari itu salaf? Ash'ari tidak salaf Dia abad keempat, lima Dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf Imam Al-Ghazali meninggal 505 Tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf Imam Nawawi 676, tidak salaf Tapi dia mengambil riwayat dari salaf Kita ini semuanya salaf karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i tadi baca kunut subuh Allahumma dina fi salaf apa enggak salaf? salaf kenapa? karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Ub Al-Muzani al, al, al Buaiti menyebutkan itu maka mengikut Imam Syafi'i mengikut salaf karena Imam Syafi'i meninggal 204 204 adalah salaf salafus salih apakah bayi tabung diharamkan? sperma Spermanya memang punya suami, ya. Yeah. Indung telurnya, sel memang punya istri, ya. Yeah. Dokter yang menggabungkannya amanah, yeah. sah. Dokternya amanah, ya, yeah. sah. Tapi kalau tidak dimasukkan yang sperma bule. Akhirnya anak itu lahir mata biru, hidung mancung. Orang pun heran, anak siapa itu? Anak tabung. <luluh> Murni punya suami Betul selofum istri Dokternya amanah Lanjutkan Kalau tidak Maka terima takdir Allah Ibu diponis Tak bisa punya anak Kata si dokter Si ibu meleleh air mata Suami tersenyum <laughs> Kenapa dia senyum? Nah, tanyalah sama yang senyum Bagaimana menasihati suami saya agar mau, bagaimana menasihati suami saya agar mau dikhitan? Padahal dia sudah tahu tentang uh, keuntungan dari medis. Terima kasih Pak Ustadz. Dia takut, dia takut bersunat, nih mualaf bisa jadi masuk Islam, atau orang Islam yang dulu waktu khitan massal, dia lari ngejar lain-lain. Sekarang dia nikah, ternyata ujung senapan belum dipotong. <lain> nah sekarang gimana merayu dia pertama dia malu karena sudah tua punya istri belum bersunat. cari dokter yang keluarga atau teman akrab pak dokter ya bisa kita bicara empat mata kata dokter jangan kan empat tiga pun bisa apa masalah ini suami saya masih panjang lagi pak dokter ustadkutbah jangan menakut-nakuti jamaah ini banyak ustaz membuat orang takut Yang pertama berhitan Nabi Ibrahim dengan kampak. Takutlah lah. nggak sakit, tanyanya. Sakit bu sunat itu? nggak sakit. Katanya sakit sunat. Itu zaman dulu, mbah-mbah kakek kita dulu mau sunat besok pagi habis Isya berendam di sungai. Sampai beku. Setelah itu naik, motongnya pakai bambu, sembilu bambu potong. Ini sembilu bambu dipotong. Ada yang setengah, ada yang habis. Jeg har ikke tænkt på det. Afwan har ada permintaan ijazah secara khusus dari penonton streaming FB lebih kurang har ikke tænkt på det. Jeg har ikke tænkt på det. Jeg har ikke tænkt på det. Saya ijazahkan buku saya kepada pembaca-pembaca Ulama-ulama dulu juga begitu Cuma kadang orang malasa kurang afdal Saya ijazahkan buku 30 tanya jawab Ramadan 33 tanya jawab kurban 37 masalah populer 99 tanjab salat Dan ceramah-ceramah saya selama ini Kepada kaum muslimin musliman mukminin, mukminat. Mudah-mudahan saling mendoakan Bermanfaat dan kita disatukan dalam jannatul na'im Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pas 33 minit. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh